Dezîmblînzirea. Autor, Nikita Stănescu De mult negru mă albisem, De mult soare mă noptasem, De mult viu mă mult murisem, Din visare mă aflasem. Vino tu cu tine toată Ca să întruchipăm o roată, Vino tu fără de tine Ca să fiu cu mine mine, o, răsai, răsai, răsai, pe infernul meu un rai, O, rămâi, rămâi, rămâi, palma batem un cui Pe crucea de carne când lumea adoarme. Lectura e Martin